Krúdi Gyula, Jézuska csizmája A jámbor utazóhoz címzett fogadóból egy téli reggelen két lerongyolt, félig mesztelen vendéget dobott ki hírcskocsmáros szolgái segítségével. Az útszéli fogadó a ma nagy országút mellett állott, Eperjes és Bártfa között, amely országút a középkorban Európa mindenféle nemzetének fiait látta elvonulni. Kereskedők és koldusok, katonák és barátok, haramiák és zarándokok, akik éjszakról délnek tartottak, ezt az országutat taposták, és a jámborutazó várszerű falaival és kapujával biztonságot nyújtott az országút vándorainak. Harminc szekér is elfért a fogadó udvarán, és a merénylő haramiák, akik vakmerőségükben olykor megtámadták éjnek idején a fogadót, amidőn gazdakkal márok ütötték föl oda bent anyájukat, bevert fejjel menekültek el a jámborutazó környékéről. Hircs, a tagba szakadt fogadós, nagy kutyáival és zömök szélesvállú legényeivel talán még rendes katonaság ostromát is visszaverte volna. Krakkótól Kölnig jó hírneve volt a jámborutazónak, és a kereskedők gyakran kerülőt tettek rendes útvonalukról, hogy biztonságban legyenek a pihenés napjaiban. Az a két vendég, akit az említett havas téli reggelen a jámbor utazóból a testi erők fensőbbségénél fogva a tovább utazásra felszólítottak, nem tartozott sem a békés kalmárok, sem a jámbor zarándokok fajtájához. Zsoldos katonák voltak, akik a cseháborút végigverekedték és Milánóba készülődtek, mert azt hallották, hogy ott némi csetepatéig érkezik. Hosszúhajú, bikanyaku, vattekintetű hatfiak voltak, akik verekedésből tartották fenn magukat. Mindenféle fogadóba talán be sem fogadták volna őket, mert a zsoldos katonának nem a legjobb híre volt békés országokban. De hírcs nem az az ember volt, aki megijedt volna vitézektől, amikor az egyiknek aranyos markolatú kar csüngött vállán, a másiknak pedig kék róka szolgáltatta a prémet Bekecséhez. Országok bejárására alkalmatos nagy bivajbőr csizmák a lábakon, amelyeket a zsoldos katona sem életében, de három-négy generáció is elhasználhatja békeidőben. Azon kívül jó cseh és lengyel aranyak is rejtőztek a széles övegben, és hírcsuram figyelmét a vastag ezüstkarika sem került el, amely az egyik vendég fülében lógott. Befogadta tehát a zsoldosokat is, a konyhában a tűzhely mellett jelölt nekik helyet a zsubszalmán. A takarék tűzhely fölé pedig fölakasztotta az öblös bográcsot, amelyben éjjel-nappal bor főtt. A főt bornak talán kevés hatása van egy krakkói takácsra, a zarándok ember, aki jóban fáradozik, szintén nem izgul föl a bográcstól, de a zsoldos katona elveszíti minden akaraterejét, amint fordni kezd a bor a tűz fölött, és a fűszerszámok bódító illata betölti a szobát. A fődborhoz az ördögnek is van némi köze. Az ördög szerelemgyökeret szokott dobni a borba, amikor az forni kezd. Hiába zárják be az ajtót, az ördög beveti a fűszerét a kürtön. A fogadós jól számított. A zsoldos katonák, penge és fiúk a zsubszalmán heverészve nyomban szimatolni kezdtek a bor után, és fölkeltek fektükből. Csupán egy hosszú szakállú jámbor képű, idős zarándok volt akkor a fogadó vendége, mikoriban a zsoldosok észak felől megérkeztek. A katonák a zarándokot is kínálták a borból, de az tagadó mozdulatot tett, és a jégvirágos ablak felé húzódott. Hosszú, szőrös, inkféle öltöny volt a zarándokon, és a vállán a kereszt alakú jelvény, amely azt bizonyította, hogy a férfiú megjárta a Szentföldet. Kampós botján olvasók is érmek csörögtek, és a szakálla az övét verte. Nem iszom, tiltakozott az arándok, mert a borban az ördög lakik. A zsoldosok nagyot nevettek ezen. Bolond vagy öreg, kiáltott fel Penge. A bor az Úristen adománya. Adta pedig azoknak, akiknek senkiük, semmiük sincsen. Ha bortiszom, mindenem van, feleségem, házam, becsületem. Amikor elszáll a mámor, megint csak penge vagyok, a hontalan katona. Pedig az atyám becsületes szűcsmester volt rozsnyón, nagyon régen volt. Vjuk a kék rókás dolmányt a vállára vetette, és összeszabdalt, durva arcán mámoros mosoly terült el, amidőn a borból ivott. Én ma este, amire bealkonyult Nürnbergben leszek, és egy hófehér szőke imádságos leány ölébe hajtom a fejem, ha nem így lesz, ne legyen Vjuk a nevem. Az zarándok, mint tisztes férfiúhoz illik, a fejét csóválta, és az olvasóját zörgette. A katonák egy darabig még dévajkodtak vele, aztán kockázni kezdtek egy leterített köpenyegen. Az arany és ezüst pénzlátása különös hatással volt a jámbor zarándokra. Hamarosan a katonák mellé telepedett, és többé nem vetette meg kínálásukat. A tisztes öreg olyan hatalmasan ivott, hogy a zsoldosok nem győzték eléggé magasztalni. Vjuk széles kedvében megölelte a zarándokot. Szent férfi, nem jártál valaha Frankfurtban az Odera mellett? A jó Lanskneknél szokott inni egy bizonyos kék akit mindenki ismert az Odera mellett. A tisztes férfi letörülte szakálláról a bort, és így szólott. Az Odera mellett nem jártam, de megfordultam Düsseldorfban. Ilyen képecskékkel szoktak játszani, nézzétek! Az iszákjából egy pakli ócska kártyát vett elő, amelyre a pápa, a római császár és különböző királyok és fejedelmek arcképe volt föstve. Egy kártyán az ördög is rajt volt, piros csizmásan és tollas fövekben, és azt mindenkinek ütnie kellett. Penge és lyuk nem is lettek volna igazi zsoldos katonák, ha a kártyát nem ismerik. Ösmerték ők az új módi játékot, s csak kártyahíján kockáztak. Nagy lelkesedéssel kezdtek kártyázni, azon új játékot játszva, amelyet lancsknek hívtak, és annyit lehetett a játék alatt veszekedni, verekedni, amennyit akartak. A zarándok ügyesen forgatta a kártyát, és a zsoldosok csak hamar kardot rántottak. Nagy ordítással rohanták meg az öreget, de az sem volt rest, előkapta kampós botját, amely ólommal volt bélelve, és jól helyben hagyta a zsoldosokat. Most pedig játszhatunk tovább mondta a zarándok a verekedés lecsillapultával. Időközben új vendég sompolygott a tűz mellé. Egy hamuszürke köntösű, fejkendős asszonyféle, akinek ruhájáról messziről látszott, hogy valamely apáca kolostorból való. A rongyos fátyol alól csupán két nagy fekete szeme csillogott a jövevénynek, és kezéből hiányzott a szent olvasó. Olvasó nélkül apáca csak rossz úton járhat. Nyilván megszökött rendjétől, és most bújdosik a büntetés elől. A tisztes zarándok nyomban rákiáltott, amint megpillantotta. – Apage! – mondta, és keresztet vetett. De a katonák helyet szorítottak az apácának a szalmán, és borral kínálták. – Honnan jössz? – kérdezte a fogadós szigorúan, midőn a jövevényt megpillantotta. – Nem tudom – felelte az a kendő alatt. – Hová megy? Nem tudom. Hírcsuram kinyitotta az ajtót. Pusztul innen, kiáltotta. De a zsoldosok váratlanul a jövevény pártjára keltek. Penge és viuk kardot rántottak, és csak nem véres verekedésre került a sor, ha a zarándok szelít szóval le nem csillapítja a fogadóst. A katonaurak, mondta alázatosan, jó krakkoviánkák és Ferenc tallérokkal rendelkeznek. Te csak komiszcsárdás vagy, fogd be tehát a szádat. Hírcs dör egy darabig, aztán megrázta az öreg zarándok szákját. Abban már számos krakóviánka és Ferenc csörgött. Nem sokáig tart a dicsőség, úgy látom, mondta és megveregette a tisztes férfi hátát. A zarándok lesütötte a szemét. Megtesszük, amit lehet. Mire besütétedett, az arany és ezüst pénzek a zarándok tarisznyájába vándoroltak egytől egyik. Vjuk egy darabig a kardját kereste, hogy széthasítsa a szent férfi fejét, de a kardokat elrakta a fogadós. Penge vígasztalta pajtását. Ne búsulj, cimbora, a milánói aranynak még szebb a hangja, mint a lengyel talléré. Szaniszló király nagymester sajnálja az aranyat a tallérjaitól. Vjuk lassan megnyugodott, és a bográcsot vette szemügyre. A fogadós új bort öntött a tűz fölé, és a zsoldosoknak hatalmas kedvük támadt. Táncolni kezdtek, is, lerúgták nehéz csizmáikat. A szökött páca dalolt a tűz mellett, és a zarándok is lángra kapott. Vénycser volt az öreg, lassan tüzesedett neki, de aztán soká égett. Jobbra-balra dőltek mellőle a mulatók, és ő még mindig rakta egyedül. Hajnaltájban aztán abbahagyta a mulatozást és fölcihelődött. A katonák már aludtak a szalmán, és csupán az apáca látta félszemmel, hogy a tisztes öreg összeszedi a zsoldosok csizmáit, lehányt ruhadarabjait, és búcsú nélkül elhagyja a fogadót. Amint mondám, a forrad bort az ördög találta ki, és a zsoldosok átkozták magukban az ördögöt, amidőn reggel a jámbor utazóból az útszére vetettek. Mezitláb, félig öltözötten, kard és süveg nélkül találták magukat a nagyországúton, a térdigérő hóban és a rettentő hidegben még beszélni sem tudtak. Egy álmos szolgalegény azt adta nekik tudomásukra, hogy a szentföldi zarándok Eperjes felé vette útját. A zsoldosok találtak is a hóban valami nyomokat, de az lehetett farkasé is. Az út a hegynek kanyarodott, és a hegyi út közepén kőfeszület állott, amelyet vastagon takart be bundájával a hó. Még csak varjak sem látszottak a téli tájon, nagy messziségben, mint fehér kupacok emelkedtek ki a látóhatárból az eperjesi tornyok. – Megfagyunk odáig, – mondta alig alak alakpenge. – Én is azt gondolom, – felelt reket csuttogással viuk. Ez a kutya hideg, megöl. Érzem, hogy nem soká bírom pajtás. Csak a feszületet érjük el. Isten tagadó, lázankodó voltam egész életemben. Most szeretnék a feszület alatt meghalni. Penge a cimborája karjába kapaszkodott, és húzta, tolta előre a hóban. Vjuk már öreglegény volt, de sohasem látszott meg rajta. Csak most, amidőn a halálfarkasa ólálkodott a két vándor körül, most látszott, hogy a farkas elsőbben vjukra feni fog át. Nehezen, meg-megállva mentek fölfelé a hegyi úton. Egyszerre tompa kiáltást hallottak a hátuk mögött. Az apáca jött mögöttük, és a karjával integetett, hogy megvárják. Mindjárt ketten leszünk, cimbora, szólt penge. Ketten könnyebben bírunk veled. A szürke köntösű féle elérte a katonákat, aztán lenyírót fejéről levette a kendőjét, és a megdermett vállára borította. Csak addig a feszületig, hörögte a zsoldos, nagyon bűnös vagyok. Az apáca és a zsoldos ketten húzták, tolták a magával tehetetlen viukot a kőfeszület felé. Egy darabig úgy látszott, hogy olyan messzire van az a feszület, hogy hármuk közül egyik sem érheti el soha mintha minden lépésüknél, amelyet előretettek, a feszület ugyanannyival ment volna messzebb a hegyen. Az apáca hóval dörzsölgette, a viuk mesztelem mellét, hátát és csodálatos bizalommal suttogta fülébe. Mindjárt ott leszünk, aztán lábadra húzzuk a Jézuska csizmáját. Vjuk vacogva nézett az apácára. Hát van a Jézuskának csizmája? Hogy ne volna. Nagyon szép, meleg, nagy csizmája van. Csak gyerek, te szegény viuk! Így szólt az apáca, aztán szabadon levő karjával integetett a messzi feszület felé. Gyere, Jézuska, közelebb! Egy szegény katonának, aki a pogányok ellen harcolt, kell a csizmácskád! Kiáltotta. Penge a lenyírt fejű asszony félére nézett, és látta, hogy annak nagy szemei lángolva tapadnak a messzi kőfeszület felé. Ssovány karjáról lecsúszott a hamuszínű köntös, és a kar bizalommal hívogatólag integetett. És a feszület, mintha megmozdult volna, mintha megindult volna lefelé a hegyoldalról, és jött, jött közelebb azokhoz, akik a nagy hóban feléje törtettek. Hozza Jézuska a csizmáit, kiáltotta a nővér, Neked is hozza penge. Penge arcán könycsepp erget végig, és naív híd sugárzott a szeméből. – Soha sem kockáztatom többé – diderekte –, csak még egyszer legyen csizmám. – Jer, Jézuska, jer – sóhajtott a tompán vjuk, és dermetten állott meg az út közepén. S a feszület jött. Már ott állott előttük, Jobbra az úton, és a két zsoldos katona tágra nyílt szemmel bámult a kőkeresztre, amelyen egy töredezett barna kőkrisztus vala hóval befödve. De a lábakon, amelyeket szögvert át, két pár csizma függött. Két derék nagy csizma, amelyben a zsoldosok nem ismertek a magukéra, pedig az övék volt. A tolvaj nem bírván terhét, így szabadult a csizmáktól. Vjuk erőtlenül hanyatlott a feszület alá, már félig megfagyott és szeme lezárult, álmában sóhajtotta. Jaj, be szép csizma, aranypatkó van rajta, és berlini zsinórral van hímezve. Az apáca leakasztotta a csizmát, és nehezen erőlködve a vjuk lábára igazította. Penge ez alatt hóval dörzsölte a bajtársát, de az már aludt, halálos dermedséggel aludt. A Jézus pedig a kőkeresztről csendesen nézte őket, a három boldogtalant, szerencsétlent és az egyiket közülük magához szólított.